Norman azon pillanatban, hogy az irodába ért, remegni kezdett. Így reagált. Hát persze. Túl sok minden történt, és túl gyorsan. Nem bírta ő sokáig palacba zárni ezt a szellemet. Palack. Ez az. Neki most kellett. Egy jó korty. Hazudott a lánynak, ez csak világos. Mert annyi igaz, hogy anya nem tűrne a házban, ám ő azért igenis ivott. Volt neki egy üveggel itt az irodában. Adottak pillanatok, amikor inni kellett. Ilyenkor pedig az ember iszik, még akkor is, ha tudja, hogy nem bírja jól a még ha egy gyűszűnyi is elég a bódulathoz, a kikészüléshez. Akadtak pillanatok, mikor egyenesen kívánatos volt az eféle kikészülés. Norman nem feledkezett meg a műanyag zsaluról, leeresztette, sem a cégről, eloltotta. Jó, akkor ez is meg volna. Éjszakára zárva. Senki ugyan észre nem veszi az íróasztali lámpa halvány fényét a sűrű redőnyön át. Senki ugyan meg nem látja őt, hogy kihúzza a fiókot, előveszi az üveget, és reszkető kezébe fogja, mint egy kisbaba. Kisbabának hetyetje kell a cumis üvege. Ajkához emelte az üveg száját, aztán meghúzta. Hunyt szemmel. A viszki égette a torkát, és ez is jót tett. Égessen ki belőle, amit csak bír, minden keserűséget. A forróság aztán a gyomrába robbant. Hát, ha még egy kortya félelem ízét is elűzi. Hiba volt, hogy ezt a fiatal nőt meghívta fel a házba. Norman ezt már abba a pillanatban tudta, amikor szóra nyitotta a száját, de hát olyan csinos lány volt ez, és annyira fáradnak, olyan elveszettnek látszott valahogy. És ő ezt jól tudta, micsoda. Fáradnak lenni, és elveszettnek. És hogy ennyire hogy senkihez se fordulhatsz, senki sem ért meg, és ő csak annyit akart, és annyit is tett, hogy egy kicsit elbeszélgessenek. Mellesleg ez itt az ő háza, hát nem, ugyanúgy, ahogy anyái, az övé is ez a ház. Anyának nincs joga így megszabni és előírni mindent. Ezzel együtt hiba volt. Más körülmények közt nem is vállalkozott volna rá. Csak most? Itt volt valami nagy civakodása anyával. Hát dacolni akart vele. Ezt rosszul tette. De valami sokkal rosszabbat is tett, miután a meghívás már fennállt. Igen, hát akkor ő felment a házba, ott fel anyához, és megmondta neki, hogy vendége lesz. Egyenest a hálószobába vonult, mint aki azt akarja közölni. Hát most aztán így ellene bármit is, ha tudsz. Ez volt a legnagyobb hiba. Anya épp eléggé feldult volt már, és hogy meghallotta, a lány ott fog vacsorázni, hát nem, egyszerűen hisztériába tört ki. Mert ez maga volt a hisztéria, ahogy anya viselkedett ott, és amiket mondott, hogy Ha idehozod azt a cafkát, én megölöm. Én azt a cafkát megölöm akkor. Cafka. Anya különben így nem beszél. De hát mégis ezt mondta most. Ezt. Nagyon-nagyon beteg volt hirtelen. Talán a lánynak van igaza, és anyát be kellene zárni. Egyre több olyan dolga van, amit ő egymaga nem tud már kezelni. Másnak kéne ezt már kézbe venni. De hát mit is mondott anya arról, hogy kézbe venni? Kézbe venni magunknak azt a dolgot, az halálos bűn. Amiért a pokló poklán ég a test majd, és a jelek? Égette a viszki. A harmadik nagykorcs volt ez, de kellett is, most nagyon. Egy egész sereg mindenféle kellett volna neki, nagyon. A lánynak ebben igaza volt, ebben is. Ez így nem élet. Így ezt nem csinálhatja túl sokáig tovább. Már a vacsora kész volt. Végig rettegnie kellett. Mi lesz, ha anya egyszerre csak jelenetet csinál? Hogy rázárta az ajtót, Hogy ott hagyta őt fönn egyedül? Már is arra kellett gondolnia. És ha sikoltozni kezd? És ha döngetni kezdi az ajtót, a falat? De anya most nagyon nyugodt volt. Szinte túl nyugodt is. Mint a fülelve várná. Talán így is tett tényleg. Anya bezárható, de hogy ne füleljen közben, várva. Nem, az ilyesmi nem kizárható. Norma remélte, hogy anya elaludt közben azért. És hónapra elfelejti az egész epizódot. Gyakran volt ez így. Persze, amikor aztán már ő azt hitte, hogy anya rég nem emlékszik, hát előjött a dologgal, mint derültékből a villámcsapás. Akár hónapok múlva. Mint derültékből a villám. Ezen felkuncogott. Micsoda kifejezés? Olyan, hogy derülték, szikrázó kékék. Hát olyan többé nem volt, csak felhők voltak, és sötétség volt, úgy, mint mai éjszaka is. Akkor hangot hallott. Mi ez? Így gyorsan megpördült ültébe. Anya jönne? Nem, hát az nem megy. Anyát ő bezárta fönt, ez nem vitás. Ez csak a lány lehet ott a szomszédos helyiségben. Igen, most már hallotta is, ahogy a bőröngyét nyitja, alkalmasint, hogy előszedje a holmiát éjszakára. Norman még egyet ivott, csak hogy az idegeit megerősítse. És ezúttal használta Viszki. A keze nem remegett már. Ő maga nem félt, már nem. Gondolhatott hát a lányra. Fura, hogy mikor úgy valóságban meglátta, mikor így látta azután, volt ez az érzése, hogy mi is rá a jó szó, valami fosztóképzős. Lehetetlen, hogy ő olyan lehetetlen, ő olyan élhetetlen, telhetetlen. Ez se az. Tudta a szót valami im, ez volt különben, mint műveltség szó, de mi is? Le te. Holmi képzős, százszor olvasta különben ezt már könyvekben. Im. Itt volt a nyelvén, de nem jött, mint a villám. Mindegy, a könyvekben majd rálel. A könyvekben, melyektől anya rosszul lenne, ha... Igen, ha tudná, hogy neki ilyen könyvei vannak. Na mindegy, mikor a lányjal volt, akkor érezte ezt, nem most. Most ő mindenre képes, most ezt érezte. És annyi dolog volt, annyi minden, amit ő egy ilyen lányjal akart volna, egy ilyen lánytól, egy ilyen lány. Banális dolog? Fiatal, intelligens, mert az is, igen, nem csak csinos. Ő meg tisztára hülyet csinált magából, amikor úgy handabannázott abban az anya témába. Most beláthatta, hogy a lánynak volt igaza. A lány mindent tudott, mindent értett. Bár maradt volna még, bár beszélgethettek volna tovább. Így viszont talán többé már sose látja. Hónap elmegy, örökre el. Jane Wilson, Texas, San Antonio. Eltűnődött. Ki is lehet az a lány? Hová igyekezhet? Miféle személyiség valójában úgy legbelül? Legbelül. Igen, egy ilyen lányba ő bele tudna szeretni. Hogyne, első látásra. Nincs ebbe semmi nevetnivaló. De ez a lány talán mégis kinevetné. Ez az. Ilyenek ezek a fiatal nők. Mindig is nevettek az ilyeneken, mert cafkák, kis cafkák azok. Anyának igaza volt, cafkák azok. De mit tegyünk, ha egy cafka egyszer ilyen csinos, ilyen erjesztő? Igen, mint ez is itt. És elmegy, és ő többé sose látja, pedig látnia kéne. Ha volna vér a pucádban, ismételte most anyát, és magához beszélt, hát akkor ezt meg is mondtad volna neki. Ott, hogy együtt ültetek. Bevitted volna akkor az üveget, Megkináltad volna egy itallal, Itt áll volna vele, Aztán levetted volna a lábáról. Le az ágyra! Be az... Nem, te nem, te aztán nem, Mert tehetetlen vagy. Ezt a szót kereste volna az imént. Im... Impotens. Ezt kereste az imént. Impotens. A könyvekből. Ez a szó. És anyaszava. Anya is ezt használta. Mit van neked hozzájuk? Miért mennél most a kis cavka után? Mi jó sül neki abból? Nem sülhetne el jól. Semmi sem sül neki abból. Nem sül neki belőle semmi. A cafkák, ők tudják ezt a legjobban, hogy a dolgok hogy sülnek el aztán. Ezért nevetnek látszólag olyan sületlenül. De hát akkor mit kezdjen ő azzal a kifejezéssel, hogy sült bolond? Nem lenne sütni valója. Norman még egyet de csak egy cipicit ezúttal. Érezte, ahogy a nedvesség végigcsorog az állám. Észeg lehetek, gondolta. Jó, na és ha részeg vagyok, mit számít ez? Amíg anya nem tud róla, amíg az a lány oda át nem tud róla. Maradt titok. A nagy titkos impotens lenne ő tényleg? Hát az még nem jelenti, hogy ne találkozhatna megint azzal a lányjal. Hát is megy, megnézi. De most rögtön, ebben a minutában. Előre hajolt az asztal fölött úgy, hogy homloka csak nem a falat érte. Újabb zajokat hallott, és volt hozzá tapasztalata, hogy tudja, miféle zajok ezek. A lány lerúgta a cipőjét, most megy a fürdőszobába. Norman kinyújtotta a kezét, a keze most megint remeget, de most nem félelmében. Ez előérzet volt, tudta, mit fog tenni. Oda fog menni a szemközti falon lévő kis iparengedélyhez, mely keretezve lógott, félretolhatóan. Még anya se tud róla, senki se. Félre az iparengedét, és mögötte ott a lyuk, a falon. Réges lég furta ő azt a falba. Még hogy anya tudna róla. Ez az ő kis titka, a nagy titka, normani. A túloldalon csak kis repedés a falon, eminnen lyuk, de jól keresztül lehet rátni rajta. A fényárban árban úszó fürdőszobába. Be. Néha egy-egyben elkapott így valakit a tekintetével, máskor csak a tükörképét láthatta az illetőnek. De láthatta. Látta. Sokat látott. Sok mindent. Csak nevessenek rajta a szafkák, nevessék ki. Többet tud őrőlük, mint álmodnának akár. Norma most nehezen bírt pontosítani. A tekintetével, mert elöntötte valami forróság és kábula. Kábulatos forróság öntötte el. Elöntötte. Részben az italokám, de itt volt maga ez az izgalom is. Ez maga elömlött minden évem. És ez főként a lány miatt volt. A lány most a fürdőszobában áll. Arccal a fal felé. A szemét kinézheti. Azt a kis nem veszi észre úgyse. Sose vették észre. A lány mosolyog most. beletúra hajába. Lehajol, kibújik a halisnyájából is. Aztán föl Hát most jönnek a továbbiak. Át a ruha a fejem, repül a ruha. Aztán repül a melltartó, a bugyi. Hé, le állj, abban ne hagy te szafka, most le ne állj, el ne fordulj! De a lány elfordult, és Norman csak nem felkiált. Te rohadt kis ringyó, fordulsz vissza rögtön! Aztán észbe kapott. Már látta, hogy a melltartót is a tükör előtt vetéle. A tükör tele volt repedésekkel és foltokkal, de azért jól szolgált. Mutatott az mindent rendesen. A lány most egy kicsit még oldalt is lépett. Ez az, így norma mindent még jobban látott. Most veti le az neműt. Le fogja vetni, és ő látni fogja. És látta is most, ahogy a lány a tükör előtt áll, ott gesztikulál. Játsza magát, játsza az eszét. Nem, játsza a testét a tükör előtt. Tudná, hogy ő, hogy a lyuk, hogy ott van egy lyuk a végében, ennek a tudatában lehet az a lány? Azt akarta épp, hogy ő láthassa. A kis cafka azt akarja. Hogy hajlunk, tekereg Igen, ott tekereg egy szál magába a tükör előtt, hogy itt a luk túlfején megőrüljön, felordítson, üvölteni kezdjen, pokolian. De nem, nem, ez maga a pokol, a fürdőszoba tükre előtt, ez a csábítás, ez a rontás, amit ez a nő művel, ezt meg kell akadályozni, le kell állítani, ezzel csak ronthat másokat, ezzel itt belé is beköltöztetheti a poklokat, megrontja őt. De hát ez az, amit a cafkák művelnek, megrontanak, és ez a kis cafka odállt, ugyanolyan cafka, mint a többi cafka, rohat, rohadt ringyó. Anyának teljesen van. A lány hirtelen eltűnt. Csak valami zúgás, az maradt a helyén. A zúgás meghullámostatta a falat, Magába folytott minden szót, minden gondolatot. Az ő fejéből jött ez a zúgás, És ő visszazuhant a székbe. Részek vagyok, motyogta. Tök részek, kikészültem. Tök ki. De ez nem egészen így volt. Az úgás folytatódott, és benne hirtelen meghallott valami más zajt is. Az iroda ajtaja nyílt. Hogy lehet az? Ő bezárta, ráfordította a kulcsot. Vagy nem? És a kulcs itt van nála. Egyre nála. Kinyitja a szemét, meglátja a kulcsot. Persze, nem nyitotta ki a szemét. Nem merte kinyitni. Mert most már tudta, amit tudott. Anyának is van kulcsa. Anyának van kulcsa a lány szobájához. Anyának van kulcsa a házhoz, van kulcsa az irodához. És anya ott állt most, és nézett le rá. Norman remélte, hogy anya azt hiszi, majd ő már alszik. De hát mit keres itt anya egyáltalán? Meghallotta, ahogy ő a lányal együtt elhagyja a házat, azután utána lopódzott. Kémkedik utána? Norman magába roskadt a nőt, mozzani mozdulni sem akar. Pillanatról pillanatra nehezebb is lett volna moccannia, még ha akar mozdulni, akkor se. A zúgás egyre ott volt, és a vibrálás kezdte álomba ringatni, rázni. Ez nem volt rossz érzés. Álomba ringatni, rázni, rázni, miközben anya ott áll, fölét hajol, és ringatni, rázni. Akkor anya eltűnt, megfordult, és egy szó nélkül kiment. Nem kellett félnie semmitől. Neki, Normannek, anya lejött, hogy megvédje őt a cafkától. Igen, erről volt szó. Jött, hogy megvédje őt. Jön mindig, ha neki szüksége van rá. Anya jön, mindig. És így ő most már alhat. Ez lesz most már a legkönnyebb aludni. Beleszenderülni az úgásba. Aztán túljutni az úgásom, ahol már minden csendes. Álom, várjon, csendes álom. Norman hirtelen megzökkentve ébredt, feje is hátra nyaklott ettől. A feje, isten, de fájt a feje. Kikészült, elvesztette az eszméletét itt ültében. Elvesztette a... nem is csoda, nem csoda, hogy minden zúgott, minden sajgott. Zúgás. Hallotta ő már korábban is ezt a hangot. Mennyi ideje is? Egy órája? Kettő? Most rájött. Mi ez? Persze, az zuhany. Zúg az zuhogó vízodát, A lány beállt a zuhany alá. De ennek már annyi ideje, hogy az lehetetlen, hogy még mindig ott álljon, és Kinyúlt az iparengedély felé, félre A kép mögött megjelent a másik, a keretezetlen, a zuhanyozó. Fényárban úszó fürdőszoba a helyiség. Üres az előtere. A zuhanyrózsa víz légterébe nem bírt belátni. Azt elfőtte a függöny. A két összeérő szád. Talán megfeledkezett a zuhanyról az a lány ott, és így feküdt le aludni? Fura, hogy az zúgás közepette aludni, Bérjom, mert a víz zuhogott teljes erővel. Jó, hát ő is így aludt el, persze, csak hát milyen szezgőzös állapotban. Az megint más. Tény, ami tény, úgy látta, minden rendben van oda át. A fürdőszoba rendben van. Norma még egy pillantást vetett a túlsó helyszínre a lyukon át. A fürdőszoba padlójára. A víz folyt, folyt szépen a csempén. Nem túl nagy bőségkel, De ennyi is elég volt neki, hogy feltűnjék. Fel, az a kis csorgócska erecske, amely Víz volt? Egyáltalán? Mert a víz az nem rózsaszín, A víznek nincsenek halvány rózsaszín erei. Nincs ez a márványos jellege. A víznek nincs. Elcsúszhatott, megsebesülhetett, erre a következtetésre jutott Norman. Egyszerre eláradt egész lényén a pánik. Hanem azért tudta, mit tegyen. Felragadta kulcsait az asztalról, és sietve elhagyta az irodát. Hamar megtalálta a szomszédos lakosztály kulcsát, septébe kinyitotta az ajtót. A hálószoba üres volt, de nyitott bőrönt még egyre az ágyon. A nő nem ment el, tehát jó. Ezt eddig helyesen következtette ki. A zuhany alatt történhetett a baleset. Neki oda be kell mennie. De még nem ért a fürdőszobáig se, amikor eszébe jutott valami egyéb, és akkor már azt is tudta, hogy késő. A pánik végképp elszabadult, de az ziláltól rángó idegek tehetetlenek voltak. Norman pontosan tudta már. Anyának a motelszobához is van kulcsa. És akkor ott, ahogy a két függöny szárnyat szétrántotta és a lába előtt azt a lemészárolt, agyonhasugatott hentes munkát, e húst, e valaha emberi valamit meglátta, akkor Norman Béc azt is tudta már, hogy anya használta a kulcsát.